21. fejezet Csodára van szükségem Ha Joe dolgozott is, nem vetett fel minket a pénz. Sokszor ki volt kapcsolva nálunk a villany, mert nem fizettük a számlákat. Christophernek gluténmentes étrende volt szüksége, ez azt jelentette, hogy nem vehettünk semmilyen olcsó élelmiszert. Gyakran mondtam hálát az angyaloknak a kertért, a saját magunk által termesztett zöldségek nagy segítséget jelentettek. Valahol az elmém hátsó zugában továbbra is ott maradt az érzés, hogy figyelnek engem. Néha ilyetten idéztem fel Éliás szavait, amit akkor este a Donadeai tónál való piknikezéskor mondott arról, hogy valamikor majd próbára tesz engem a sátán. Igyekeztem kiűzni fejemből a gondolatot, és reméltem, hogy nem jön el az a pillanat, de mélyen belül tudtam, hogy eljön. Jót végleg kitették a szőnyeggyárból. Azt mondták, másokat is elküldenek, én azonban azt gondolom őt az egészségi állapota és a hosszú kimaradásai miatt bocsátották el. Kapott egy ideiglenes állást a CIA-nél, a tömegközlekedési vállalatnál, ahol már dolgozott korábban. Általában lement a főútra, és toppolva igyekezett eljutni a munkahelyére. Volt, hogy szerencséje volt, máskor viszont órákba telt, míg beért, így aztán mindig korán reggel kellett elindulnia otthonról. Egyik reggel felvette egy autós, akivel aztán karamboloztak. A sofőrnek nem lett baja, a férjem azonban komoly agyrázkódás szenvedett. Néhány napra kórházba került, és ott mellesleg megállapították, hogy cukorbeteg. Mindaz, amit Éliás mutatott régen, lassan valóra vált. Joe sosem ment visszadolgozni a közlekedési vállalathoz. November végére járt, egyre jobban közeledett a karácsony. Nekünk pedig arra is alig volt pénzünk, hogy étel kerüljön az asztalra, és legyen elég tüzelőnk. Egyik nap kelbimbót szedtem össze egy zsákba a kertben, zuhogó esőben. bőrigáztam és eléggé szerencsétlenül éreztem magam. Nagyon mérges voltam az angyalokra. Nem élhetünk kizárólag zöldségeken. Kiáltottam feléjük. Kicsordultak a könnyeim. Hirtelen egy fénylő kéz nyúlt a zsákba. Felnéztem, és hózus angyal volt az. Épp olyan ázottnak tűnt, mint én, amitől nevethetnékem támadt, és egy kicsit jobban éreztem magam. Ózus, nem tűnik fel neked, mennyire rosszul állnak a dolgaink, kérdeztem. Nem tudunk venni semmit a gyerekeknek karácsonyra, csodára van szükségem, nincs más ételünk, csak zöldség, és az áramot is megint kikapcsolták. Még az eljegyzési gyűrűm sincs meg, hogy zálogba tegyem. Már bent van, és nem látom, hogy Joe vagy én miként szednénk össze annyi pénzt, hogy kiváltsuk. Az angyal megfogta az arcomat. Belenéztem a szemébe. Olyan volt, mintha a mennyországba pillantanék bele. Lorna, mi súgunk az embereknek, mondta Hózusz, de olykor nagyon nehéz rávenni őket, hogy meg is halljanak minket. Hózusz, miért nem hallják az emberek úgy az angyalokat, ahogy én? kérdeztem. Lorna kezdte feleletét Hózusz. Az emberek hallják, hogy az angyalok szólnak hozzájuk. Sokszor azt hiszik azonban, ez csak egy bolond gondolat, és semmibe veszik a kérésünket. Ha valaki csak a legkisebb jelét is adja annak, hogy meghallotta, amit súgunk neki azzal kapcsolatban, hogy segítsen valakinek, akár csak valami nagyon egyszerű dologgal is, mi megerősítjük benne a meggyőződést, hogy cselekedjen. Az emberek folyton attól tartanak, hogy bolondot csinálnak magukból, de attól senki nem néz ki Bolónak, hogy megsegít valakit. Hózusz, feleltem. Imádkozni fogok, hogy az emberek meghallgassák az angyalaikat. Hózusz eltűnt, én pedig visszatértem a házba. Néhány nappal később, már csak két hét volt karácsonyig, sétáltam le a dombon az iskolához a gyerekekért, amikor is egy autó állt meg mellettem. Egy férfi és egy nő ült az autóban. A férfi letekerte az ablakot és köszönt nekem. Először azt hittem, útba igazítház szeretnének, ám benéztem az utastérbe, és halványan észrevettem az őrangyalaikat. Tudjuk, hogy van magának két fia, szólalt meg a férfi. És akkor a nő kiszállt a kocsiból, kinyitotta a csomagtartót, kivette egy nagy fehér zsákot, és a következőket mondta. Ezeket itt a Mikulás küldi. A mi fiaink már nem használják őket. Egészen elképettem. Nem tudtam elhinni. Mielőtt egy szót is szólhattam volna, a nő visszaszállt a kocsiba, és elindultak. Utánuk szóltam. – Köszönöm! Az autó elindult domnak felfelé, és felbillant egy pillanatra. Nevettem, ugrándoztam örömömben, és azt mondtam. – Köszönöm, angyalok, az emberek meghallgattak titeket! – nagyon boldog voltam. Kinyitottam a zsákot, és rengeteg kisfiúknak való játékot láttam benne. Siettem tovább, hogy legyen egy kis időm benézni Jimhez, a Henteshez, és otthagyni a zsákot, hogy a fiúk ne lássák. Miközben vártam a gyerekekre az iskolaudvaron. Izgatott voltam az örömtől, vártam, hogy elmondhassam valakinek, mi történt. Alig bírtam magammal, míg végre megoszthattam az élményemet Joe-val. Első adandó alkalommal, hogy a gyerekek hallótávon kívül kerültek, elmondtam neki az egész történetet, leírva minden részletet. Joe megpróbálta megtudakolni, ki lehetett ez a férfi és a nő. Sokakat ismert a környéken, mégén én alig valakit. Volt a kép egészen mostanáig, nem is igazán volt módonban megismerkedni közelebbről másokkal. Valamilyen okból az angyalok azt kérték tőlem, hogy meglehetősen visszavonultan éjek. Természetesen ott volt a családom, de néha azért jól esett volna, ha vannak barátaim. Joe úgy vélte, ami jóságos szamaritánusaink egy likes való pár lesznek. Ha így is volt, sosem tudtam megköszönni nekik az ajándékot, mert erről sosem bizonyosodhattunk meg. – Hát nem tudod, hogy az angyaluk keze van a dologban? – kérdeztem a férjemet. Nevetve így felelt – köszönöm, ú, angyalok! – nevettem én is megkönnyebbülten – Más volt a helyzet a karácsonyi vacsorával. Két nap volt hátra karácsonyig, és még mindig nem láttuk, hogyan fogunk venni akár száraz süteményt is, nem, hogy pulykát. Az angyalok azonban folyamatosan jöttek, és mondták, ne aggódjak, történik majd valami, valaki meg fogja hallgatni őket. Eljött a karácsony este, a gyerekek izgatottak voltak, alig várták, mit hoz Mikulás. Én is mindig imádtam a karácsonyt, azt gondolom, ez egy csodálatos ünnep. A keresztény világban mindenütt Jézus születésnapján odafordulunk egymáshoz, megerősítjük, felépítjük az egymás iránti megértést, lebontjuk az egymás közti gátakat, eltemetjük a gyűlöletérzését, és engedjük, hogy feltámadjon bennünk a szeretet, és a béke iránti velünk született vágy. Előző éjjel azzal feküdtem le, hogy elmarad a karácsonyi vacsora. Ám ezzel együtt is megköszöntem az angyaloknak mindazt, amit addig értem tettek. Mondtam nekik, mennyire várom már, hogy lássam a gyermekeim izgatottságát, mikor meglátják reggel az ajándékukat. Karácsony napján a gyerekek már hatkor fent voltak. A kandallóban még volt némi forróhamu. Joe lement a fészerbe, hogy hozzon pár darab tüzelőt. Kisem nyitotta a bejárati ajtót, de már hallottam a hangját, és jött vissza a nappaliba, kezében egy címzés nélküli borítékkal. Feltépte a borítékot, és abban a pillanatban telelett a szoba angyalokkal, csillámlott körülöttük a fény. Joe két fontos bankjegyet emelt ki a borítékból. Nem hittem a szememnek. Teljesen felbillanyozódtam. Ráborultam a férjemre, és megöleltem. A gyerekek kérdezték, mi történik, Joe és én pedig egyszerre feleltünk. A Mikulás nekünk is hozott ajándékot. Akkor aztán a gyerekek is jöttek, és rácsibbaszkodtak a lábunkra. Képzeljük csak el, hogy valaki betesz két fontos bankjegyet egy borítékba, eljön a házhoz gyalog vagy kocsival, óvatosan kinyitja a kaput odaoson az ajtóhoz, és becsúsztatja a borítékot a küszöb alatt. Késő éjjel kellett történnie a kézbesítésnek, mert jóval éjfél után kerültünk ágyba. Bárki is volt a jó tevőnk, teljes névtelenségben cselekedett, nem volt megjegyzés mellékelve sem kártya, nem vártak semmit cserébe. Isteni adomány volt. Ezzel karácsony lett a karácsonyunk. Bárki is volt a jó tevőnk, köszönöm, hogy hallgatott az őrangyalára. Mindig mondogattam a gyerekeimnek, hogy a Mikulás neve Szent Miklós nevéből származik, és hogy ez a Szent az embereken keresztül nyilvánul meg, arra öztökéli őket, ajándékozzanak meg másokat. Itt is nyilvánvalóan Szent Miklós járhatott közre, együtt az angyalokkal. 40 font hatalmas összeg volt akkoriban. Nagyjából 8 heti bevásárlópénz. Milliómosnak éreztük magunkat. Joe összeírt egy bevásárló listát, limonádé, száras sütemények, még egy kis édesség, még egy kis ezmegaz, és ami a legfontosabb, egy egész csirke, amit aztán a gyerekek majd pulykának gondolhattak. Közben mielőtt még elindultunk volna a boltba, a gyerekekkel is játszottunk egy jót. Elkészültünk az ünnepi misére, és lementünk a templomba. Remekül éreztem magam. Beléptünk a templom kapuján, és én odaszóltam Joe-nak. Remélem, a boltosnál lesz sült csirke. Joe megnevettetett a válaszal. Mikre nem gondolsz, miközben épp misére megyünk? Mégis mise alatt én sült imádkoztam. Mindent megköszöntem Istennek és az angyaloknak, és különösen annak a valakinek, aki ajtógalát csúsztatta azt a borítékot. A mise végeztével rögtön elmentünk az egyetlen boltba, amely nyitva volt karácsony napjának reggelén, a főutcán a Berrishez. A templomtól sétálva ráfordultunk a főutcára, és láttam, hogy Hózusz ott áll a Berris előtt, és sugárzik róla a szeretet. Joe és a gyerekek előttem mentek, a bolt bejáratánál elbizonytalanodtam egy pillanatra, Hózus megérintette a vállamat, mire így szóltam, köszönöm a sugárzó szeretetet. – Érzed a sült csirke illatát? – kérdezte Hózusz. – Azzal eltűnt. Sokan voltak a boltban, az emberek össze-vissza vásároltak mindenfélét. Közben körülöttünk évvégi jó kívánságok hallatszottak. Joe a boltossal Mrs. berry beszélgetett a kasszánál. A nő azt mondta, már van rendelése sült csirkére, főleg idősebb emberek részéről, és hogy szerencsénk van, mert feltett sülni pár extra darabot. A boltos nő nagyon mosolygós kedvében volt, és láttam, nagyon örül, hogy feltett sülni még csirkéket. Egy rövid időre feltűnt mögötte az angyala, mire én bólintottam, és magamban köszönetet mondtam neki. És Mrs. Barry-nek is, amiért hallgatott rá. Fél óránál előbb nem lesz kész, szólt Mrs. Berry. Joe válaszolt, hogy ezért rendben lesz, és odaadta neki a további bevásárló listát. Jártunk egyet a városban, nézegettük a kirakatokat, vidámkodtunk a fiúkkal, miközben Rusz elaludt a babakocsiban. Mire visszaértünk, a csirkék már incsiklandozóan néztek ki. Mrs. Berry kielentette, hogy pont idejében jöttünk, épp most vette ki őket a sütőből. Szépen összecsomagolt egyet, betette egy zacskóba, a többi vásáról dolog pedig egy dobozba került. Joe kifizette a számlát, megköszöntük a nő kedvességét, és boldog karácsony kívántunk neki. Joe megfogta a dobozt, én pedig a meleg csomagot a csirkével, és hazamentünk. A konyhában Joe az asztalra tette a dobozt, a gyerekek pedig nagy izgatottan segítettek kipakolni, rögtön elő is halászva az édességeket, a száras süteményeket és a limonádét. Mintha csak valami nagy lakomá lettünk volna. Megvizsgáltam a csirkét, és odafordultam Joehoz. Na hát, még töltelék is van benne. Milyen rendes Mrs. barry hogy erre is gondolt. Nem csak hogy csirkét süt karácsony reggelén, de még jól meg is tölti őket. Mikor teljesen kész lett a vacsora, meggyújtottuk a gyertyákat, és a csirke rákerült az asztal közepére. Az étel csodálatosan finom volt, a csirke ízesebb volt, mint bármilyen pulyka, amit valaha is ettem. Nagyszerű karácsonyunk lett. A következő hónapokban hideg volt, még havazott is. Egyik nap mindannyian kimentünk hógolyózni a kertbe. A gyerekek elkezdtek hóembert építeni, figyeltem a kisebbik fiamat, Óvönt, épp egy hólabdát görgetett, és akkor egy angyal a fülembe súgott valamit, de közben nem jelent meg nekem. – Te vagy az, Hózusz angyal? – kérdeztem. – Nem. Én Óvön angyala vagyok – válaszolt az angyal, és közben még mindig nem jelent meg. – Szeretném, ha figyelnéd a fiadat. Mutatok neked valamit. – abban a pillanatban óven megszólalt. – Mami, nézd, hólabda! Bátya Krisztófer oda segíteni, és már is akkora hólabdát görgettek, hogy már majdnem akkora volt, mint óven. Már olyan nagyra csináltátok, hogy jó lesz a ember testének, mondtam, azzal megfordultam, és a ház felé indultam. – Már csak annyi kell, hogy csináltok egy focilabda méretűt a fejének, aztán kerestek hozzá köveket, az lesz a szeme és egy répát az ornak. Akkor azonban megszólalt óven őrangyala Hová mész, Lorna? Úgy képzeltem, az őrangyal csak annyit akart nézzen végig, ahogy a két fiú görgeti azt a hatalmas hólabdát. Minden esetre megfordultam, és akkor íme. Ott volt az angyal, óven őröngyala felfedte magát előttem. Különlegesen magas volt, szeme lenyűgözős, maragdzöld. Ragyokba mosolygott, mintha csak azt akarta volna mondani vele: Látod, Lorna? Erről maradtál volna le, ha továbbra is hátat fordítasz nekem. Finoman megmunkált páncérruhát viselt, amely ezüstnek látszott, ám egy pillanat múlva már szint váltott. Lobogó tűz lett, ami erős ellentétben állt a környező hóval. Lába, mintha belemélyett volna a hóba, és fény lett volna alatta. Noha tudtam, hogy a talpa valójában nem érinti a talajt és a havat sem. Óvön őrangyalának látványa már önmagában jó derített. Lorna, nézd a fiadat, szólt az angyal. Alig mondta ki a mondatot, Óvön felállt a hatalmas hólabda mellől, és széles mosolyal nagy büszkén felén fordult. A következő pillanatban csodálatos, gyönyörű energia tört elő a melkasából, mely minden másodperccel egyre nagyobbá vált. Kezdett alakot ölteni, pajs formája lett, amely aztán átment egy gyönyörű szívalakba, ez a szív tele volt életten, és a smaragd, a zöld meg a kék színeiben játszott, mintha folyók vizei elegyedtek volna össze. Az energia ott lebegett a kicsi fiam melkasa előtt, azzal összekötve. Elképesztő látvány volt, teljesen elakadt tőle a lélegzetem. – Mit jelent ez? – kérdeztem. Észrevettem, hogy óven őrangyala már a baloldalomon áll, keze pedig a válamon nyugszik, ezért felé akartam fordulni, hogy szemből lássam, ő azonban szólt, hogy maradjak, én pedig maradtam oldalt állva, nem fordultam szembe vele. Az angyal folytatta. A szív az élet pajzsát szimbolizálja, és azt, akitől az élet és a szeretet ered, a föld védelmezőjét szimbolizálja a jót és a rosszat is. Mosolyogtam, és így feleltem erre az angyalnak. Egy felnőtt ember számára is rengeteg ennyi mindent képviselni. Hát még egy kisgyereknek. Kértem Óven őrangyalát, segítse fiamat az útján, lással, el tanácsokkal, védelmezze őt. Lorna, amikor Óven felnőtt lesz, elmesélheted majd neki a mai napot, és megmondhatod, hogy én vagyok traffikis angyal. Néztem Óvent, testvérével már a következő hólabdát gyúrta. A szíve előtt lévő pajzs lassanként összezsugorodott, és éreztem, hogy trafikisz, és leveszi kezét a válamról. Egy rövid pillanatra láttam az angyalt óvön mögött, aztán a fiam nevetve térdre huppant, és szólt nekem, hogy segítsek neki.